Po çfarë rëndë ambur mundësata të ha, dhe çdo mundësi bidae, dhe çdo bidae dhallale, dhe çdo dhallale në zjarr. Të nderuar besimtarë, përpara se të fillojmë hutbën desha të tregoj ulëzeve, alhamdulillah, Allahu qallahu i ka dhënë mirë burë tre kaçe. Kështu që kush nuk vëndë këtu, më më ka vend këtu mund të ngjitën ka dytë. Ka vend ka dytë, dhe kush ploset ka e dytë ka vend në katërt që nuk keni pëse është të ngohë një shumë, mund të shkonë edhe në këtë dytë në gjithë në lartë nga shkallët dhe dinin këtë dytë. Këtë dhe mund të kemë parës u gjithë leze dhe pëse duhet të shkujt një shkallë të u fatisht që për jashën që ta din atatë cilët nuk e din. Vajshdojmë me temën ton për të uhidim. Temë e cila është tema kërësore dhe më madhështore në këtë gjith është tema e njësimit e Allah subhanu wa ta'ala. Allah madhuruar i cili është kryu e si shdo gjëje, furnizu e si i kryesave, a i që ka ndorë jetën dhe vdekin e tyre dhe shdo dëmë e dobi është vëtë më ndorë në ti. Njësimit ti është gjëje më rëndësishme për njeriun. A i që e njësonë Allahun e i fitonë dhe a i cili nuk e një sonë të a i ka humur me i humit përhershme duke vëritur argumentet e Kurani dhe sunetit profetis do vëmre që të uhidi është në dy forma ose dy loje loj i parë është të uhidi dijes edhe loj i dytë është të uhidi i veprës i punës. Dhe vini veshin të të të qërështje o vdezër, sepse këtoja në qërështje më të rëndhishmet islamit. Njohje të ohnjit është qërështje më kërësore që du të njohë shdo përsoj që i thot vetës musliman. Dhe nuk justifikohet njeri me ignorancë në të qërështje që të thot jo unë nuk e dia, jo unë nuk pata mundësi, unë isha i zën, ishe prokupuar, ishe duke u marë me dynjan nuk justifikohet të këllohet më dhëruar për deri sa i e ka mundësi të mësoj dhe nuk dëshon të mësoj nuk justifikohet njëri duke dhe në që unisha i marë pas du njës kjo është që është e më kërësoj që du di të di qdo person që i thot vetës ti musliman ose kët i thot vetës ti musliman për ndrysh e kët i thot vetës ti musliman të uhi dhe shdu loje në bas të vëzhgjimi të përgjithshën të argumenteve të Koran e dhe Sënetit. Loj parë është të uhidi diës, dhe loj gjithë është të uhidi vepra. Të uhidi diës është, ka për qëllim, ka më tërgudje të arë, qëllimje është njëriu të njësoj Allahun në djenin e ti, të di atë që i të konë Allahun më dhuar dhe të parënoj e të më zemën e ti. Edhe të uhidi veprave është vepra të ti njëriu të cilët quhën në dhurim, ato vej për që quhën në dhurim, tja dedikoj vetëm Allah, subhanu e ta'ala. Të kloj parë të uhidi dijes, hynë tre gjera. Ta njësë shalom e më dhurë në emërë të ti të bukur. Të besojë shë emërë të ti, janë ato që ka përmëndu Allah në Koran dhe Sunet. E dyta është ta njësë shalom në të cilësit në ti të plota, në të cilët nuk ka mangëzin asë një aspekt, Po ju sosh duke i pohuar ato tincë. Pa i deformuar ato dhe pa i shmbyllur ato me tincitë e krijesave sepse Allahu nuk ka shembull. Dhe krijesat nuk i ngjajnë Allah, Allah Allahu ti, ti, dhe të të Allahu nuk u ngjan krijesave. E para është të njëjësosh Allahun në emrat e tij, e dyta është të njëjësosh Allahun në tincitë e tij dhe treta është të njëjësosh Allahun në veprat e tij. Allahu subhanahu wa taala është i vetmi krijues, i vetmi furnizues, i vetmi i cili jep jetë dhe u merr shpirtin krijesave i vetmi i cili ka dorë dëm i të dobinë krijesave. Edhe këto çështje janë pjesë e domëzoshme e besimit të muslimanit. Të gjithë ne duhet të njohim këtë çështje në mënyrë të përgjithshme dhe duhet të njohim edhe disa detajet të kësaj çështje, të cilat do vinë hëpër të ardhme inshallah. Do të besojmë që Allahu është i vetëm në emrat e Tij, i vetëm në cilësitë e Tij. Edhe i vetëm në vëprimet të ti, vetëm a i kryon, vetëm a i digajbin, vetëm a i kanë dorë dhe me dhëbine kryesave. Edhe vetëm a i furnizon kryesat. Edhe qërshet e njërash me këto cilat i përfshim fjale që janë vepër të Allah subhano ta'ala. Njësimi Allah në këtë qërshet e është njëri u të di në form të sigurt që Allah subhano ta'ala është e i cili ka këtoj dhe nuk i ngjan krijesave as krijes nuk, ati, edhe nuk leo, to, i ngjan atij dhe nuk lejohet i mohoj ato por duhet i pranoj. Edhe mohimi i njerës për këtyre të e nxjerr njërë nga fe Islame. Edhe të të uhidi, dhe lloji i dytë i tauhidit është tauhidi veprave, që njeriu ato vepra të cilat i ka quajtur Allahu adhurim, tja dedikoj vetëm Allahu subhanahu teala. Lutjen tja dedikoj vetëm Allah. Allahut. Mos i lutet as kujt tjetër veç Allahut. As të vdekurve, as të gjallëve, as, as i ndoj krijeset tjetër përveqë Allah subhanu të talë vetëm Allah e meriton që ti ti lutësh. Dha i është kryuasi, dhe nuk është krijes. Dha i këndorës dhe gjë, dhe nuk është ti si krijeset të ti. Lejë se kemi thë dishej, nuk asje i është gjë. Gjithashtu, tja dedikosh ati lutjen, agjërimin, namazin, sadakan, edhe zdovej për të bërsh me sinjeritet vetëm për të arritu ka njësin e ti. Këtër e një pies e atyre vepër të cilet njeri duhet i bëj vetëm për Allahu subhanu wa ta ta'ala, edhe kryrën e tyre për Allahu në quët adhurim, edhe kush i bënë të vetëm për Allahu në quët një suës, edhe kush i bënë të përdi këtiteve që Allahu duke e bashkën gjithu e të më Allahun, ose vetëm përdi këtiteve që Allahu ta i quët mushrik, më huësit i d I ka bërë shukë Allahu subhanu wa ta'ala dhe vendit ishë në gjëhnem nëse nuk përndohet pravdekes. Allahu subhanu wa ta'ala ka folë për të ohidin Kur'an, gjere dhe gjatë. Edhe u a ka sjaruar e të njerëzën më argumentet të shumë ta. Edhe me shemë bujtë të shumë që ata ta kuptojnë e ta. Edhe me shemë bujtë shumë që ata ta kuptojnë e ta. U ka si nga të gjithë të lojët e shemmujve, të sirët janë nevojshën për njëri që i të kuptohë i rëndësinit të uhidit dhe përshë në rëndë që ka shirku, edhe sa gjunafjë rëndë dhe shahitë të ka bostë, suha në të ana. U ka si nga të argumente nga vetët e tyre, argumente nga kryesët e tjera, argumente nga qi, nga toka, nga djeli, hëna, natë, dita, i ka bërë allohë të gjithë argumente për njëriu, që a i të kuptohë i manë të kë që kryuës i cili e meriton të adhurot, është vetëm Allaho. A i është vetëmi kryuës dhe vetëm a i e meriton të adhurot. Allahu subhanët talë në Kur'an, nuk u ka siel shumë argument e njerëze që a i është vetëm kryuës, sepse kjo është është e qartë, dhe u atregoj njerëzëm njërë të, të sigur, që a i është kryuës, pa uvënuar në argumentimi që a i është kryuës dhe nuk a kryuës jetë, sepse kjo është � A e sa profetët do të thoshin popovit të tyre, e fillaj i, i shekën fatirës së më vatë të nërë, a ka dushim në kryuës në në qenë të tokës, dhe mënë që nuk dyshon të kushë Allah është kryuës, a e sa dhe mushrikët e mekës e panoni që vetëm Allah është kryuës, o e në inë se e në të men khalakau në e kulun në Allahu, fe anna ju ufekon, nëse ti i pyre të ta mushrikët e mekës të në konë e profetët sërem, kushë i ka kryu Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala ka sjell shumë argumentë në Kur'an. Në cilësinë e usërim njerëzve, ai është krijues, ai është furnizues, ai është rregullues i çdo gjëje. Por u treguar për derisa Allahu i thiu dhe ju e panoni këtë mand të mantë, kësaj duhet të, të shkoni tek e dyta, që është ta aduroni vetëm Allahun. Përderisa vetëm Allahu është krijues, përderisa vetëm Allahu është furnizues, përderisa vetëm ai ka dorë çdo gjën univers, atë vetëm i meriton të adurohet sikapë so, mëndosur Allahu subhanahu wa taala shumë dhe në forma të ndryshme forma e parë argumentimit për çështjen e adhurimit vetëm Allahu subhanahu wa taala është çështja e argumentit i krijimit ka treguar Allahu subhanahu wa taala në Kur'an që vetëm ai është krijues dhe përderisa është vetëm ai krijues vetëm ai meriton të adurohet ka thënë Allahu i madhruar wa qalu tatakhadhu wa qalu ittakhadh Allahu waladan subhanahu bal lem ma fi samawati wal ard kullu lahu qanitun Këtë Allah i më dhuar, ata thanë, Zoti Allahu kafmi, këshu thanë, i pasë tërë është Allahu, a i ka shdëgje që është në qijë edhe në tokë, në shpronë e ti, edhe shdëgje që është në nështruar ati, bediru së mahuat i larmë, a i është shpikës i qijëve dhe i tokës, ka shpikur Allahu subhanu ta'ala, i ka bërë të pashemu dhe qijë dhe tokën, në nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk n Edhe për derësa Allah, subhanu talë, që ka kryuës i tyre, thotë nuk ka Allah u fmi. Dhe më dhe më sa udhëroni atër person të cilin e pretendoj njerëzit që aji është fmia i Allah, se Allah nuk ka fmi. Dhe pëse shifet mi kryuës, dhe dikush të nuk ka kryuar, po të kryon dhe dikush tjetër, aji doqë është e i adhëruar, dhe dhe kishë më shumë se një. Për ndaj ka thonë Allah, subhanu talë, më të këdhe Allah me valet, oma këna ma umin dhe nuk ka pas të adhurohet as nuk ka të adhuruar tjetër me të thot. Idh alla dhahaba kullu ilahi bima khalaq wala ala ba'duma wala ba'd subhanallahi ma yasifun. Thot edhe sikur të kishte, sikur thot, të kishte të adhuruar tjetër veç Allahut, atë çdo i adhuruar do merrte krijesat e veten vetë. Për këtë i kuptohet e para gjënjër që ai i cili duhet të adhurohet ai patjetër që duhet krijoj. Se për ndryshe nuk e meriton të adhurohet. Edhe përveç të Allahu të asë kushtu kryon Dhe të të dhe gjekam parnuar dhe më shri këtë mekës Edhe përdej sa vetëm Allahu kryon Atër vetëm e i e meriton të adorat Sotë Allahu subhanu e taala I dhelle dhehebë kullu ilahi mbima khalak Atër të dëshkon të gjdo idhu Gdo ja odhuruar dhe mërë të të që këshë kryu vetë Po të këshë pas më shumë se një ta odhuruar të vërtet në dynja Në univers Edhe dobë përpiqeshin që të mundnin një njëri tjetrin subhanallahu el-azim qofi i pastësh allahun ajo që shoqërojnë dhe përderisa nuk shikon rregullimin e universit dhe nuk shikon zënkat të universit me njëri tjetrin kupton për kësaj që gjithë ky sistemi i njërit që hecen univers tregojnë që ai i cili e ka krijuar vetëm një edhe përderisa jega krijuar vetëm një atëherë vetëm ai është i cili e me meriton të, të adhurohet Kjo është një përmundyrë që tregon Kur'ani në cilën na shpreh neve që vetëm Allahu subhanahu wa taala e meriton ta adhurohet ma an ta krijimit të krijesave. Gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala ya ja, ayyuhannasu'budu rabbakum alladhi khalaqakum o ju njerëz, adhurojeni Zotin tuaj i cili ju ka krijuar juve. Po ta adhurojeni pse ta adhurojmë? Sepse ju ka krijuar. Adhurojni Zotin tuaj, i cili ju ka krijuar juve. Ka dhënë dietaret, ky është urdhri i parë që ka dhënë Allahu më adhuro në Kur'an, në të cilin urdhri i parë në përgjithësi, në gjithë Kur'an, në të cilin treguohet dhe urdhrohet njeriu për ta dhujpëtum Allahu subhanahu teala. Pai burdi shok, edhe arsye pse duhet ta adhuroj është sepse vetëm Allahu është krijuesi, është furnizuesi, i cili o ka shtruar njerëzën tokën, o ka bërë për përshtatshmëri jetë, o ka zbithur qiellin me qiej dhe me radhë. Kjo është mënyra e parë më e argumentimit të Kur'anit për çështjen e tauhidit. Mënyra e dytë që ka përdorur Kur'ani për çështjen e njësimit të Allahut subhanahu wa taala është që lloj mëdhuk ka treguar për këto lloj sistemi të rregullt që ka vendosur univers, me anë të cilët njëri du të cilit njeriu duhet argumentohet që Allahu është vetëm një dhe është i vetmi i cili meriton të adhurohet. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala: "O jall nël-ardh rawasin tamida bikum" O gjallë në fjajës fjajën suhën e laallë këmë të hëtëdun, o gjallë në sëmaës sëqëfën mahfudha, o humë anë ajati a mori dhun. Po të Allahu Subhanu Wa Ta'ala, ne kemi bërë tokën, bot, kemi vendosën në tokë përfërësueset, dhe në malet, që të mos lëkundet toka, dhe në toka nuk lëkundet, edhe kemi vendosën në të rrugë që ju të vëzoheni, edhe kemi bërë qilin, e kemi bërë strehë të por ata largohen argumentet e Allahut subhanahu wa taala. Domethën Allahu ta më Allah dhuron me ma këto argumente që u tregon kënim bër këto kënim bër këto u tregon njerëzë këto por desaj i panonin që ka bër Allahu. Atëherë a mundet a ka mundësi që një njeri u me logjik të barazojë dikë tjetër që nuk ka bër asgjë prej këtyre të barazoj Allahu, ta barazojmë me Allahun subhanahu wa taala? Për këtë Allahu më dhuron thotë disa jete mushrikëve. Ha dha khalqullah fëa eruni ma dhe khala qalledhine min duni. Ky është kërini Allahot. Edhe ju më të regonë që fa kanë kryuar ata që ju dhët i drejtoni dhe adhëroni përveçti. Qa kanë kryuar ata? Më pas të dhelloj ma dhërë ponit të surë, dhët inë në shirke në dhullë më në adhim, shirku është pa dresje ma dhe. Të barazosh atë të që kryonë, më të që nuk kryonë. Efe me i e khluku, ke me la e khluku, efe latë dhe kërunë, a është njësoj si e i që kryon dhe e i që nuk kryon, a nuk përkujtojnë o një një njërës, manë tësa e Allah i më dhurë të tërgojnë njërës për deres sa, Allah është i vetëmi i që kryon, atë e është i vetëmi të cilë duke të drejtonë njërësit. Edhe Allah subhanetare ka vendurës su të tokën, edhe e ka bërët të të përshashmë për jetë, edhe ka vendurës të malët, Që toka mos lkunat, e ka bër rrugët për njerëz, e ka bër qiellin mbrojë, dhe oni ka i ka sistemuar në një formë të tillë që njeriu të ketë përshtatshme për jetuar në ta. Edhe ka vendosur tokën mes të universit për t'reguar njerëut që toka ka një lloj për kujdesi të veçantë që nuk e ka asnjë lloj, jo e ka asnjë lloj krije tjetër. As dielli, as hëna, as yjet më radh, toka ka një për kujdesë të veçantë, tepër të, të veçantë universi. Edhe gjithë kjo tregon që por derisa pas sa një prugujësit veçantë që Inshallah Subhanallahu Teala e vetëm i cili meriton të adhurohet, sepse kjo është pro kujdesia e Tij. I dhe Subhanallahu Subhanallahu Teala ka treguar dhe argumentet e Qi dhe Ot inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi l-layli wan-nahari la ayati li li l-bab. Homë vërtet në krijimin e qiellit të tokës. Edhe ndryrimin e natës dhe ditës ka argumente për të zotët e mëndjeve. Por ato that, të cilët mendojnë argumente për çfarë? Argumente të cilët tregojnë që vetëm Allahu është ai që meriton të adhurohet askush tjetër vështirë. Gjithashtu Allahu Subhanuhu Teala ka treguar edhe disa argumente të tjera të diellit dhe hënës. Min ayati l-layli wan-nahari wash-shams wal-qamar. Po argumenteve të tjera nata, dita, dielli dhe hëna. La tasjudu lish-shams wa la lil-qamar. Mosi bëni se është dielli dhe as hëna. Wa usjudu lilladhi khalaqahun. Por bën i se është dhe Allahu i ka krijuar ato. Allahu më dhëruar me ma ant të, të uhidit të par, njohjes se si vetëm Allahu është krijues dhe furnizues dhe rregullues i të gjëje. I kalon njerëzit tek e këtë dyta që është përdersa vetëm ai është ti i tillë, vetëm ata dhe uni vetëm ata drejtoni. Gjithashtu Allahu subhanuhu teala ka përmendur në sul Naml këto argumente dhe i ka përfshirë ato në disa ajete. Fillon thotë Allahu subhanuhu teala Amman khalakas samawate o l-ardh. Kushe që krioj që i të topën? Wa anzale lëkum min e sama i maa, dhe u zbritin juve nga që jeli shi. Fa embetna bi hadai që dha të behqe, dhe mandët i shi ju dhët mbin këpëshët të bukra. A ilahum ma Allah, a ka ta dhuruar të të ma Allahun? Bel hum komu ja adilun, dhe të të tajem popull, janë njerës i barazojnë ma Allahun të të tjetërë të regonë Allah më dhujë gjithë të kërim, ku shë bërë i Allah s.w.t. A ka ta dhuër të dhëmë Allahun? Pasë të kalonë një formë të të argumentimi, thëtë, emmen gja'le lë ardha kararan, wa gja'le khilala anëhara, wa gja'le laharawasi, wa gja'le bejnë lë bahrejni hajiza, e ilahum ma Allah, thëtë ku shë bërë i token të pa lëviz shme? Ku shë bërë i që në për rrugët të tokes kalen lumejt? Kush bëri që malet të vendosen tokë? Dhe kush vendosi pengesë mes dy, mes dy, mes dy detave? Pastaj thotë, a ka të adhuruar ti te me Allahun? Domthonë, pordesë pyetje retorike njëra pas tjetrës, për të thënë njërin, kush i bëri këto, kush i bëri këto? Nëse të gjithë thonë po, po i ka bërë Allahu. Atëherë, a vlen që të adhurosh diku fjetër me Allahun Subhanetauala? A vlen që ti lutesh diku, të lute, bërosh Allahut, kur ai tjetër është krijesë? Me fillimin do më fund. Sikur se nuk e pati ndorë fillimin e vetë, por e kishtë Allah ndorë fillimin e ti, nuk ka ndorë asë fundin e vetë, e jo më të këtë ndorë fillimin e fundin e tjerve. Pas ta i thotë Allah i më dhëruar, ëmë me ju gjibul mu të tërra i dha daah, u e këshifu su, a u e gjëalukum khulafa al ard, a ilahum ma Allah. Thotë, kush është a i që ju përgjigje duteve tu e kër ju jeni në vështirësi? Kër një ri unë do dhe n Kur qielli është pllakosur mbi tokën dhe i duket njeriu sikur nuk ka ngelur më hiç për ta. Kur njeriu është në mënyrë më të vështirë të jetësti. Kur i vin rreziqet nga të gjitha anët. Kur e ka humbur shpresën prej gjithë krijesave, në ato momente ai drejtohet vetëm kujt? Vetëm Allah. Vetëm Allahut. Kush i përgjigjet njeriu në ato momente përveç Allahut subhanuhu teala? <të> Tregojnë dietarët, ka qenë një person në kohën e sahabëve, edhe shkon në thim. Dhe rrugës, po u po thonë të vetëm, e takon një kusar. Edhe i thot, unë do të vrasë. I thot, këj personi, mere pasuin time dhe me lërt i ki. I thot, e jothë, unë do të vrasë pa tjetërës. Pasuin e kam të marë. I thot, e për tërësa, ke bërën në mund të më vrasës pa tjetërë, e te me lërt falë dyre kamës. Dhe, fillon faq dyre katë dhe i lutat Allah subhanu e ta'ala me sinceritet ato momente. Këta historika të reguar më në khejim në libir në vetë gjëvabël kafi për gjigja e plot ose dëva dëva shërimi dhe ilaci ose ilaci dhe shërimi si është për këtyre gjurë shqipe thotë i lutat Allah subhanu e ta'ala dhe pa mbaruar selamin pa dhe në selama koma thotës vjen një kalorës i veshën më rubët bardha dhe i afrohet ati personin kusare dhe godetet e me hesht mas jep selam e bërët kër personin ku shqirti dhe të robi Allahot dhe të unë jam një melek më ka dërguro Allah nga i shillë i katërt mba si Allahot dhe gjëj lutjen tënë në kur ti ju luta ati në këto momentet vështira kjo është një rast edhe mba se shumë për nesh ka përburo raset tila kura ta jenë lutur Allah subhanu e talë me sinqetet më di Allah i më dhuruar edhe mos Kura ta ndodhe në momentet vështira dhe i lutën Allahu subhanu e ta'ala me sinqeritet, Allahu aparno lutin e tyre. Që ta bëja të aparnim lutit si argument kundër tyre. Kura ta t'jen mirë. Huan ledhi ju se jiru kun fil barri o lbaha. Allahu është a i cili ju bën ju të hejës në tokë dhe ndetë. Hatta i dhe kundu mbil fil fulki, o gjërejn e bim birihin të jibetin, o feri hu biha, dhe e së të të ta hejësi me anje dhe në ndrojnë, منير تمير و غزوهم برسا جت هاريحا ناصف اتو فينير نير فرتونه و جاءهم الموج من كل مكان ذو فين داو و دا تجتا انات و ظنوا انهم محيط بهم ذا تمنضيس اتاين ترثوها دا تجتا انات و فدسين دعوا الله مخلصين له الدين اتي لوتون الله سبحانه وتعالى ب sincerity لين انجيتنا من هذه لنكونا من الشاكرين Nëse ne në shpëtonen kjo nga kjo moment vështirë në dhejmir fër, për falenderuësve, falemma ëndjahum idhahum jebgun e fil avë, edhe kura ta i shpëtonen alloj madhruar, ata bëjmë padresin të tokë. Ja ju anë nasë, im në më baghjuku më ala enfusikum me ta alë hajatit dunja. O njëzë, padresia që ju i banin vëtë dhe të uhejtë vetëm kënejsi i kësa jete. Vëtëm kënejsi i kësa jete, pas taj do këthejnit e këllohu suha në ta tim në log Kështu Allah i madhurit si lërgumendet për njerëzit që atat zjojnë nga gjumë dhe të kuptojnë se kush e mëriton adhurimin. Por do të reguar njerëz e kush e përgjigjet ju vërë njerëz kërë ju e një ngusht. Përveç Allah subhanu ta'ala. Ammen ju gjibul mu të tërra i dha da'ahu wa jek shifusu wa jegjallukum khulafa në ardhë a ilahum ma Allah. Kush i përgjigjet të ti që është në pështërisi. Dhe e largon të keqenë. A ka ta adhëruar të të më Allahum? A meriton dikur të tjetër që ta adhëruar përveç Allah subhanu ta dhe që njeri u t'i drejtojt ati e t'i përgjerojt si kur se du t'i përgjerojt Allah subhanu ta dhe Allah? A ilahum me Allah i bënë Allah pyte logikës e pasë njerëzore që njeri u të zgjot e gjumi, por shumis e njerëz e jenë gjumë dhe nuk zgjohen. Edhe argumentët të tjërë të tjilat të cilat të, të, të regojnë në formë të prerë që Allah s'u hanu t'arë është i vetëmi cili e mëriton të adhuruat. Të pësa i është i cili ka kryuar, i furizon kryesët, ka ndorë dëme dobinë t'yre, edhe a i është i cili ka e më të bukur, edhe cilësit e larta. Allah i madhuruar, është a i që e mëriton të adhuruat, jo vetëm sepse a i në ka kryuar neve. Në e vërë, Por dhe sepse a i është i plotë në të gjitha aspektet. Dhe shikon një rion. Një rion me natyrë në ti e do dishkat bukur, dishkat mirë. Kur shikon një person që ka dje, e do për dje në ti. Kur shikon një person që është i bukur, e do për bukurin në ti. Kur shikon një person që është i fort, e do për fortë se në ti. Kështë e ka kryua Allah një rion? Po kur një rion e njefë Allah në madhruar dhe e di që Allah subhanu ta arash më i bukurin ave emri i tij seljmid. Po kur e di që Allahu është i plotfuqishëm dhe emri i tij është elqawil el metin. Po kur e di që Allahu subhanahu wa taala është më i urti dhe emri i tij është elhakim, që çdo gjë e vendos në vendin e vet. Po kur e di që Allahu madhuar nuk i bën patricia askujt dhe çdo gjë që vepron ai me krijesën e tij është ose drejtësi me ta ose mëshirë. Kur njeriu e njeh Allahun në të lloj forme nuk i ngelet gjë tjetër vetëm se që ta adhuroj atë e ti nshtrohet atë me zemrën e ti me një dashuri të plotë që nuk i takon as fjalëve subhanallahu subhanahu teala këto argumente që i jep Allahu subhanahu teala për zotët e mendjeve në Kur'an edhe i ka shprehur profeti sallallahu alaihi dhe selamu duke u lëzuar ato njerëzve argumentet para të cilave nuk i ngelet asnjë vetëm se dorzohet edhe nuk i kupton ato vetëm se ata të cilët janë mendimdhënj Edhe janë kërë nëgjë Për parë argumentet e të Allahu subhanu wa ta'ala Ma antë të cilës Ma antë të kësa kërë nërësie Ata do meritën gjëhnemin Kësë Allah në më dhe uartë në më bëjë për një suzët më, më të të të të të të të të të të të të Elhamdulluillahu Salatu Salamu Rasulillahu Ala alihi usahmi, jmajnë, Më shumë Më bërë Allahu subhanu wa ta'ala Në Kur'an U ka të reguar njërës Argumentet e shumë ta me gjithë allojt e vetë. Edhe u ka s'ilë dhe shemë bujë, ma antësë të cilë edhe Allah subhanu ta'ale u apëra afërëson njërësve shëntin e madhi që ka shiku. Edhe u apëra afërëson që të, të përpichin si ku përë shikojme së ditu, kuptojnë, dhe tuve ta këptojnë të uhinë dhe madhështinë dhe bukuinë të ti. Përde Allah subhanu ta'ale ka thënë Kur'an, ola që dhe dharabën alin nasi fja dhe dhe në Kur'ani mi kulli methal, por njerëzit në këtë Kur'an për çdo për çdo shembull. Gjithashtu ka thënë Allah subhanahu wa ta'ala wa adhara bana lakum al amsal, ju kemi sjellë juve shembujt. Gjithashtu ka thënë Allah subhanahu wa ta'ala wa laqad sarafna lin-nas në fi hadha al-Qur'an min kulli mathal, ju kemi sjellë njerëzve në këtë Kur'an për çdo shembull. Fa abaktharun-nas illa kufara, por shumë isë njerëzve këm ngulën tek kufri, tek muhimi. Ti dorësoi ka thënë Lloji i madhur, "Watil kal amsalu nadribuha lin nasu wama yaqilha il alimun." Këto janë shembujt që i sille Lloji i madhur për njerëzit, do ato i kuptojnë vetëm dietart. Vetëm njerëzit ditur të thirë dhe njohin vërtetën. Edhe shembujt më të shumtë që ka sille Lloji i madhur në Kur'an janë shembujt e tauhidit dhe të shirku. Edhe ato janë shembuj që me vërtet e meritojnë që njeriu të qëndrojë në to dhe meditojë thellë se të që mediton në të, është njerime logik, a i që mediton në të, a i është djetar i vërtet, edhe i që i kupton në të, a i është një i fituar të këllohu subhanët talë nësë i zbaton në të të. Ka thënë Allah i madhurë një prej shembu i dhe, e të shembu i do përmënda një shala në hytbët arshme, një prej shembu i ka thënë Allah subhanët talë, përqeshtën e të uhidhë dhe shirkut. Thotë dhëra Helekum mimma meleket e imanukum min shura kafima razaknakum fëntum fi sëwa Të khafunon këhifetikum enfusëkom Këdhali kënu faslilul ati li komi ja aqilon Fëtë Allah i madhuruar Ju ka sillu juve shembul Allahu suha në ta shembulin e shirkut Shembulin e shokvënjes Dhe bazisi i bëhet Allah i madhuruar në dhurim Fëtë ju ka sillu juve shembul për e vetëve tua ja A keni ju fitu për slaverit. Do shikojmë te slaverit, por është një person e blen e blen një sllavë dhe e bën pronëtin. Dikur ka pasur slaver, sot nuk ka slaver më. Kur ka pasur, njerëzit e blinin me parë slavin dhe e përdorën atë për punën e tij. Është vëllai i modëruar. A keni ju thot ndër slaverit ju keni ju thot. Ai keni një për të orë takë në një protyre ortak në pasurinë tuaj. Do të thotë që slavët, të cilin ti ke blerë me lek, do shponë jote. A hojë ju urtak me tym pasurin tate edhe në pushtetin tënd edhe drejton siç drejton ti dhe po urra se punoj të ku es pa vjot. Dhe tue, si madhurën, fundfare, kështune, a keni ju frikë për ytire, për erërorëve tënd, për sledëve tuaj, siç keni frikë për rivalëve tuaj? Po Dallaj më dhuron fund fare kë shtunë u asinor me argumente për ata që kanë lojik. Tregon Dallaj më dhuron që shembulli i atij që i bën shok Allah më dhuron shembull. Ky është shembull Shembulli është si një person i cili e ka bërë një skllav. Dhe skllavi ti, i ti tij skllavi i tij përpiqet që të marrë rolin e zotrisë. Edhe merr pasujin e zotrisë pa pyetur atë dhe thotë unëm po ngar. Edhe fillon zotria vetë ta kët frikata. Kjo ndodh që ekziston. Se të tregon Allah për tregun njerëze, por nuk ekziston kjo. Atë ndër me Allah dhe krijesave në mënyrë më të, më absolute nuk mund të ekzistojë. Kur ndër me krijesa nuk ekziston, do të nuk ka mundësi që një person të kes flavën e tij edhe ai të jetë i barabartë me të të ketë të pasurinë që ka zotëria e tij, të ketë të ketë ai të drejtë bëj çfarë do me ta. Të urdhëroj si urdhron zotëria e tij. Po ju ka njeriu ju se pranoni këtë llojje me sllavrën tuaj. E si e pranoni ju këtë llojje me Allahun Subhaneh وتعالى? Si pranoni ju që një krijesë, e cila është krijesë, ka fillim dhe ka fund? Si pranoni ju ta barazoni këtë Allah, të krijesën e shponë Allahut ta barazoni me Allahun që është krijuesi dhe poseduesi çdo gjëje? Kur ju nuk e pranoni vetën tuaj që sllavrrit tuaj të ngrihen në gradën tuaj, kthe nuk e pranoni. Atë si pranoni për Allahun, shok? Esë të shemullallahu subhanahu wa taala për njerëzit që logjikojnë. Këto tregojnë që ata njerëzit nuk e kuptojnë të shembullin. Dhe nuk përfitojnë prej të rëndinë të uhdidit, ata nuk logjikojnë. Dhe kjo nuk është rand, mos u duket ke fjali që po them rand, se kjo është fjalë Allahut. Sot ke dhalik nu fassilu al-ayat liqawmi yaqilun. Ja, Kush ne i shpjegoj me jetë dhe i shëroj me do për popullin që logjikon. Këto tregojnë që ai hiçi nuk e kupton këto argumente, ai nuk logjikon. Dhe kjo është gjendje shumë e zbanuar zjarrit. Në unquloju nuk e fqehun bija, ata kan kan zejm po do nuk dojë gjikoj me to. Po ti kupton ato argumentet e Allahut, duhet të jesh i ndar. Por nuk i kuptojnë, pse se nuk duan të kuptojnë, nga që janë të zhytur në dashurinë posdnjas, pas idhujve. Por shka gjininë të junafëve të tyre dhe, dhe pislikut të tyre shpirtor Allahu subhanahu taala i ka çuar ata në këtë pikë, sipas asaj që meritojnë ata me urtësinë që di Allahu subhanahu taala tek ata. Në jësua, vërtet, që sallallahu ne madhëruar, ta bëj për një nësuesë të vërtet, ta bëj për atë që kupton shembullt që ka dhënë Allahu subhanuhu teala në Kur'an dhe shembujve që ka dhënë profeti sallallahu alaihi dhe sallam ka për të për rëndin e tokëndit edhe për peshën e rëm që ka shirku dhe shëmtinë e madhe që ka ai. Sa fundi vlezër, po bëjmë një thirrje për xhamin ton, thirrje për atë që dëshirojn të fitojë sevapat e Allahu subhanuhu teala për arsyesë se, domethënë, siç e shikoni alhamdulillah, në së Allahu subhanahu taala ngritjen e kësaj xhamie, edhe ngritjen e këtyre katëve, dhe shpresoj që çdo person i cili ka vënë edhe do japi ti shkruaj sadaka rriellse për të edhe mos vdesësti, përderisa në këtë xhamie adhurohet Allah subhanahu taala, po mendon me ti. Për, për arsyesë se janë duke u bërë akoma disa rregullime dhe domethënë normalisht si shikohen, edhe vëzes kanë punuar dhe kanë marrë dhe borxh gjithashtu domethënë kanë disa punime të tjera të cilat duhen bërë për të plotësuar i lutemi vëllezërve ku dëshirojnë që fitoj së të fitojnë savabet e Allahu subhanahu wa taala diçka sadopak ajo sadopak ka vlerë madhe tek Allahu subhanahu wa taala siç ka thën profeti sallallahu alaihi wasallam që një person i cili i jep sadaka me të diaftën atij i jep rrit Allah e merr Allah i madhuar dhe e zmadhonet e zmadhonet edhe e, e bën atë sa një mali madh Frisova bisoda kas është si puna e grurit që njeriu e hedh një kokrë gruri në tokë dhe prej asaj kokre gruri mbin vi një kallir. Pra këti kalliri mund të dalin 100 kokra, 700 kokra, mund të dalin shumë, sa do i vë Allahu subhanuhu ta. Kjo është dhe punë e puna e sodakas. Një person jep pak, dhe Allahu ja shton dhe ja shumon sikur ne gojë dhe më shumë. Dhe ky është një shembull që ka treguar Allahu madhuron Kur'an për çështën e sodakas. Prandaj jepni që Allahu subhanahu te alajp i ymbli që Allahu më dhurou tuaj shuaj zjarrin e gjunafeve tuaj, se çdo kush bën gjunafe dhe me i miri gjunafsharësh që pendohet dhe mënyra më e mirë për të penduar, një mënyrë më e mirë për të penduar është një njeriu të jap sadaka, me anësimin se ai shpreson tek Allahu subhanahu te alaj shpërblim dhe shpreson vazhdimin e shpërblimit dhe mozekes ti, kusullallahu më dhurou ta bëj para Turqisë japin dhe më tregon ku prasnë nga shpërblimi